Це подав голос Гриць, балапка. Я миттю поклав на землю польвосумку і зошит, кинувся на вигук. Схопившись, Гриць дзиґо завертівсь біля вогнища. Суконні штани горіли якраз на тому місці, що на ньому сидять. Дірка завбільшки з долоню. Падаю сніг. я соломіць повалив Гриця і вже лежачи, він став підстрибувати, щоб геть збити вогонь. «Тепер перевертаюсь на бік. Тобі що, Ельвіра приснилась?» – запитав я. «Ти з Ельвірою обнімався у вісні?» Почувши ім'я дружини, Гриць показав свої рівні білі зуби. «Я думав, який це розтяпаний догледів, що я вже горю? А це ти!» І ще сипнув пригір снігу на дірку в штанях і заспокоїв балапку. «Навіть не димить! Порядок на Балтиці!» Поблизу реготали хлопці, розбуджені вереском гриця. За хвилину розмогу щухли. Розбуркані зненацька хлопці один по одному засинали. Сиділи лише гриць та я, дивлячись один на одного винуватими очима. «Пишеш?» запитав він. «Та...» відмахнувся я й сховав зушит. «Візьми мій плащ-намет і укрийся, Грицю. І ще поспи». 7 лютого ранок Першими повернулись заотівельники цибулі. Настрій у них піднесений. На саніх привезли недосмалену свиню, взяту в хазяїна Білого дому. прихопили й солдатську книжку німця-візника. Радість була недовгою. Корот пішов по санному слідові з ліхтариком і повернувся невдоволений. Хлопці недбало підставили під тушу свині плащ на мед, і на сніг стікала саней кров. Цей слід може привести хазяїна і айсергів прямісінько до нас. Та що, дурний зовсім хазяїн Білого Дому, щоб йти в ліс по свинячу тушу? Не вірив у можливість якої загрузи цибуля. З ним погодились і заготівельники. Крім свині, вони ще розжились на клунок житнього борошна і в різників взяли кілограм солі. Але короб насторожі. Балтієць послав засаду на просіку дві кулеметні обслуги. Чим ближче до ранку, тим більше зростало напруження. Повернулося завдання й трійка старшого лейтенанта позалужного. Ні, поки що не трійка, а тільки двоє. старший і Август. Я привітався до Августа і спитав. А де Освальд? Чому не з вами? На привітання Август не відповів. Я підійшов до нього ближче. Де Освальд? Я став придивлятися до його обличчя. На щоках сліди від сліз розмазаних рукою, очі палахкотіли гнівом. Таким я Августа ніколи не бачив. Освальд загинув? Пошипки запитав я, відчуваючи, що у мене вже пересихало в горлі. Дядью Освальда вбив старшой. Ти що кажеш, як це вбив? За ті, що вихопилося мене? За те, що Освальд латиш. А ви тут? Август не договорив і відвернувся від мене. Підійшов і старший позалужний. Офіційно звернувся до мене. Товаришу Галко, є серйозна розмова. Перш ніж до Кудрявого, хочу поговорити з тобою. Одійдемо трохи. Зупинилась біля штабеля дров неподалік від кухні. Там біля вогнища уже тупцювалися кухар Михайло,